په زړه کې اته پام ځوسته په لوط سره تو نه د ځای نه د قران مجید سره شروع کیږي اول یې څخه پیدا کون کې الله دې دې ما کې وی تربيت کون کې الله دې دې ما کې برکت الله چې اوس وې نه الله او سږ په زور باندې خلاصه ولو نشي کوله سره سرج احوال الاخرتنا سرج کمنه احوال لچانا ناخرتنا د دې صورت مناسبت د مخ کی صورت سره سورته عذاب کی نبی د شفاعت او تورم شو په مثال سره مصطفا کې دغه د شباتو چې کځه داوود علیه السلام یا سلیمان علیه السلام یا فرشتي هغه وب چې کوم نو شي والو ذكر الولي او معجزوالو نو جواب الله تسبيح عاجزاني الله تاجزاني داوند سوره اسباد مقاصد اربعه څلور مثالي ذکر کوي توحيد رسالت او صدا ټول کتاب ایمان بلا حرکت اولنی باب کې چې تر 24م نمبرات پورې وي په دې کې رسول ورواړه مثالي ذکر کړي او په زم باب کې د شرک جړه و صحیح د تعلیم او زوران له باندېونکو نمانو کتاو سرزورنی زکر کئی امتیازاتو که داود علی السلام او دا سلیمان علی السلام ناشنا موجزی او تذکر د قوب سبا الحمدللہ الَّذِي دَوُمَا بِالسَّمَا وَعَسُ دَعَلَّا مُنَا سِبْتُنَا اللَّهَ غَذَا سَرَرِي شدی اغلر آغاز و پاشمانو که اول مسلح دو توحید او آغاز و ازمار کی دو ولو الحمدو بالآخرة او الله اللہ لگی حمدن آخرت کی او آغا اللہ رہی خبردار دلیل دیل اکی ویگی پاگوانی چه در نکی گزمکتا روحون دی دانی دی چه سزمکتا در نکی بادنونا ومای اکرو جمیناس راوزی دینا تیغونا خزانی او آغا چخیجی اسمان تا روح و تخیجی ها بخارا درکت چخیجی ومای اردو فیہ ملون الانسان ومای اردو فیہ وما انزل من السماع چراکوزی گی دا اسمانا وما ارجو فی آو چقیدی دی کی ووالرحیم الغفور آواللہ محرمان و بخون کے زورنا پینکار دا قیامت وقال اللہ زینا وعیاء کسان چرکار کرد لا تحتینا سا نرازی کیا نبر ارحاب نشمیتا قیامت وارتوائی بلاو لنا وربی درین دار سورتون چکوائی که اس بات دا قسم نی اس بات دا قیامت دا قسم وربی زماری پا قبل رب اوہ دے کو تباندی، نا پی ٹھیکی داغنہ دے، او زرم ربا اسمال نکی نبزمو کی، نا وڑا دے نا وڑا دے نا وڑا دے نا وڑا دے نا وڑا دے کتاب کارا کی، دا چی، بدلہ ور کی دی کامت پایداشتی کنا، حکمت درات دو دی کامت، دا چی پاید دار کیا، آکسان لرات چی، من لے دے توحید، الحمدللہ من لے دا، حوامل کرنے، حوامل کرنے، دیل رب خرد آوری دک دیزت، آکسان چ قوله السلام زامر الدين اليمه داخلتين دل راضا دافت درناکنا فا ال الدين اوت ل ال ما اونيا کسان غنيا کسان ورکشو دل تلم او کتاب چې دا بالکل حق و یاجل فراف دا اسکی ترام زور په بادشاہ حمید تعالی شي بیا زورنو انکار پیغمبر او اوایا کسان شرکار کړه هاي خبر کوم تاسو لرا خبر کوم تاسو لرا تاسو دی باندې چیر خبر درک تاسو ته چیرته تاسو خاص ترسره شي چیرته تاسو ټوټه ترسره مکمل ټوټه کول باندې یا تاسو با کام کاو پیداشتو کیي هاي نه جوړې پاللونه درو یا چې کوم نور پیریان بلکې کسان شیمان وروړي په حضرت باندې پازاوو ګمراي لری تیوي افلم ير او اينو ګوریا <میرا> ما دا اسممان اوزمک نه پهخوا جزمونکان ووب موډ موندی للهپ مګر کې یا ه اوزار بیبانې اوو ټوټه دبار ن یا قن چې کم په ک خام مخه نهکدي دباردار یو بادار را ګزی دون کې والله خللانا دا د من نهفضله تلارې نفیا په نهفی د شفااتقایا ادهله سلام اللهاج سلیمان الله تجز یا خللم ورکړ م داته دخل طررم نه فاضله غنوالې و وګرو نو پارک بیا نو یا چې ذګوی سره د دنیا ماران او بنرم کړم واده د بار اوس کنه انې دا راتنه چمل کو د دې جوړوځ غورو در وقادر سر دی او اندازہ کوا چې کمنو کړولاره یانه کوپی کوپی سره کوپی له را واهلا هر ځای سره را راواله یا وقادر فصار د کلام اندازہ کوا په کړو د کلام کې چې خبره کاینو په ټول کې او بي ټوله خبره مکا دیابه دل دڅمبالی چل نور دینو وقته فسر وامل صالحه اعمال کوینه یذینن منګه پا زپا چې کوینه ولیدونکو ی رکه دی شی سليمان بي پیغمبرو هغه شپارس دی نور سليمانو الله تعالی دې اول با سليمان تابع کړمو او وضو چې سفر سفر دې ه د یو میاشت د پا دا او روواوا ماخام د د یو میاشت ی نظر ییس کې به سارانی تیم ټلکې به د یو میاشتمر سفر س کوو وااصلناله ول او به یلی میوادل را چې نه دطامبي فین نسینی د پیان او دغ چاانه چې کارې کو اوړاند د حکم د را خپلباندي پر د دبانې اوڅوک به چې کوکشه دی نه ها مېنا د حکم زمونږ دا او بهسه کومونږ دته اعذاابګرن جوړول مې دلر راغلی چې دغه خو خو مې مااریبا د بنګلونا او د افغانستان وطنا سیلا او کورونو چې اوا او نقشې په دې واره نو به لوستاکه زنه نقشې جوړول دي زیرو نه ګوري زیرو تا خوځي سندره ورسولې واجبان کل جواب او کا سیلګه ده هو ژوند په قدرت او دیګونه په ځای پراته غڑ غڑ بو اے ملو آلا داود عمل کوي و داود آلاو اے دا داود اولاده شکر وقالیلو منی والی الشکور او دیر کم د بنیان زمانا کدر داندی وار کلمہ چی فیسر وکڑا با دباند دا مرگ نماد اللہ مالا موتی ہی خبارنک دیر را په مرگ دا دباندی اللہ دا ابتو لارد چې چی کندر آچین جید من ساتا څو خورولای شي کمر ډام غوړای لاغو دا غړ ډا غوړای په ولا دنه دینه د وژنه خبر شو فارکلا چرا پری وسلیمان علیه السلام د توګینه تلجين نو خارټو چې کوم نو معلوم کړ پیریانو کدی په غېرو کوې دی نو ګور پیریانو لمرګې په دی دیوی پیریانو ما ما ګا په کلی کړي والینګ کې بس کړي په دومنئ آخرره تومنئ د پی غمبرو منئ کومو نهه لاونه قدری مکړه داسې به تبا لکه سباله چې سش شو لقد کا سبا یاقی ان چې کمم منوا د سبا والو د پاارې مسکن هم او به دد کې آ نهخه دو باغونه خطره فک طرفته هنلارې دواړوغاړ باغوخورړ سکنو نظر زګ را خپل لا وشپلوړقدر کوي دبلتون تو ی تون ربون غپورو کلت کمنو پاک اوم در خیر او رب مهربان بخم کې دې اراضو کو درا خوشمي کو پری باندې کمنو بندار مقام دې په خلاص کو پبد الله او بدل می کې دې درا دو چې کمنو باغونه پر زار رضو بجنته پر زار رضو باغونه دې باندې نور دو باغونه زوات او کلن ختم خاندان دې کمنو خوントリー واصل او اځه معموله غونډه کې د بیرو معمولونه تاسو معمولې ځاړي چې کمنو دي شالو کې لري دي ځاړي کې زینا کفرو دا چې کمن سزا مې ورخلې د لرنو دي نه قدر او قانون نه دی چې موږ سزا نه ورکوو مګر نه شکرلا په ځال نه به نه مو به نه کولې او ګر ظلمې دي او پمیازه یو پمل دا ورو کولې چې بارګد مې څولې باې کې کلی خار خارې د روډ غاړي ته پکې کلو سفر باندې وسړې څنګه یې دو وقدر نافیستر او نازکړنیو په دې کې ما ځل شوبس ماخامی کې او پڑھاوله وسړې او عبادت څه کېدو رسيده سیرو بیا له یالي او یا منين فوګر دې کړ دې تاسو کومو په کې د شپې اوراله پامن باندې دې وینه قدرې وکړه واره زمونږه باج به ناسپاره نه د ریواله راواله کومو زمونږه سفرونو تر میال لا او دې ته مکرمین دې لیدره ایبرتون او ټوټې میکله دې لیدره په مکمل خاصه کول باندې یقینا دې کې نه خېد پاره داری او صبر صبر کوم کې کلر دان ورخپڅه قلیب ایبلس زنده او یقینا دې اشتیا کوي شیطان چې ګنره خپل خپل ګمانه او سره اشتیا کوي شیطان مې زمامو پکې وي فصمون دیو مننده دو مگر وړل دیماندارونه ومکان له وله سلطان او دلرا په دی باندې څنګه منځه غلبا الاغ نالم ما ګرځه مخاره کوم یو پیر بلار ګرا سوکيمان راړي په اخرت باندې څخه جدا کوم ا او سوکيمان راړي په اخرت ته راځانا چاړلې دی قیامت نه شکي اور اوساره پارسونه حفيظه ساتل کې نور نمني راشه تاسو کوم و هم د شرک ته راټول او هم د شرک ختمي قول ذو الذین پرتوار او بلیا کسان څه تاسو به دا ویئ کومه الله نه الاوا لا موږ کومه مسکاره درار دی و اسنه رلي چې کومه درار ایمرا پاسوارو کینو پسمو ګکه پمالو کیما وین شرک او نو بيدل راځي چې صبر رحم پمالو مومنو من زير او نشد دل را الله لغا زه دینه سوق مددگار یا نو مالکاندی نه يساعدار دي عام الله اندادياندی او نو صفات شياندی نو په سوه د جګمنو دي ترابل او پایته نشور کوله مینځولای تعالی <سؤال> دربار کې مگر او سو ا او وچا تا چې ځا د توکي لار تا حقای دافوزیا هغه خودم راجدان دي تعالی دربان کې خبره نشی کوله او تعالی وې صبح کې سفارش وکي فردي پورې دافوزیان په لو به چې کله یې ختم کړي شي پس ډونو دینه نه دی وای سوي لید راځتا سو نو قالو انوري فرشتي و توي بالکل حق ویل دا وا اواغا اللہ نے چکمنو اچہ ذات کبیر اولوی قرمائی ارسو کو کم دلائل ذکر کرکی او اصول ارباہ بیانی سوک روزی درکی تاسو لہت بارینا و دکتنا ورطوو آئے اللہ فائمناو یاکو منگاو یا تاسو خام خابہ ہدایت و یاکو گمراہ صاحب کی نواتو آئے لا تسلو نام ماذرمنا فاو تن نشو رات لا تو سره ناته کې registatasونه اما دا راځو باندې چې موږ جرم کړی او نو تاسو په څو کې registatasونه دا غواره کې تاسو وکوي ورته واه هغه د کوملاره له یا فیصلو کې به زمونږه برښتیا هغه الله له کوم کې پویا فاو توه دلیل دراو کو تاسو شو کله ارون الذین او خیما دتي او ارون الذین او خیما تاګسان چې تاسو یې دې کلی دلیل وانه او قائما تا کسان ته دلیل الله څنګه تاسو زیکړی دا الله تعالی صداوران کا الله نوې دلیل ملي نشته بلکې هغه الله تعالی عارف او رحمت والا اسباده رسالت همار صلی الله کا نظر علی کلی مطلرا الا کا فتن الناس مگر باندې اونکی خلق او لازم شرک او کفر خلق شرک او کفر نه سکے مالای یا الا کا فتن الناس مگر پرود ټول خلقو دا پارا ته انسانیت ته رسو پوری د به د د نه بیالا استسلام د بل چا پې غمبرې والې نه اکثر نه مسالمون اوزیاد د خلکوه پوهږ نه او وړي دي هباتته قیاممت کله بهوي دا دوړه د به او ک تا ش کمملو زریشتې پورته تاسوله وک مقرړ دی واده د یوي راځې دا چې نبرو کې کې داغې او ړو مخکې کېږي سر دقب دقرآن وا اکسان چې کارې کړل لو می نو بیا بلکول نمه نمه نمه دا قرآن ایمان نراده من کده قرآن نباغه کتاب چردان دیده دا ده و لاو ترار زوالیمون یر دا آخیرت او قطالی دنه و ارطاق و افتدالی مار چودر و لشو بیعه پدربادن بازم الا بازم چه دی برا گرده چکم نزن نزده نزنو تاوینا یا قول لزینا و ای باع است اکبر چې ځان متبرګنلوی لولا ان تم له ګڼو مؤمنین کنه وي تاسو نومه ایماندارو قال الذين كفروا ويباكسان چې ځان متبرګنلوی هغه کسان ته چې ستوږه کوچ کمزورګل نشو اهغه من بند کړو تاسو دې د قرآن او سنت نا مونږه نوې بند کړی پاز دې نه شرارته اوستا بلکې مجرمان نو وي باکسان چې کمزوريګل بلکه تدبیر د شپه اور را دي که نش پاو را بره په سره خوشاله تر بیا د تون رازي دي هيسته امورونه نه پاو کله تاسو کو کوم تا تا جنکار وکوم دا الله ما شکر کوم ګل الله سي صدر باسرونه دا ما پټو وكې دې پیمان دي يا خارو وکې پیمان دي هر کله چوير عذاب پدان لغلال او ګرزولي دې موږ توقنا وسټون دا که سانو کې چنکارې کړلې او مګر زمونږه سوتونه اسو توکونه په سوتونه کسانو کې چنکارې کړې بدله نشي در کولې نه را مګر دا وځي د کور او مار صلی الله دا رمګو لپاره خوړنوم نه شان دې کار کړو او مار صلی الله کې کړی اتين نظر علي ګره مونږه پېچو خلی کې سګارون کې مګر ویلو بدمستو ده په ماشام این نا بیمار سلتوم یا کې مونږه په هغه باندې اسرائیل کې شیوتا سو وینکار زورنا وایي او ولبا دي منګو ډېر شمال پاولات کې او نيوم په لار جواب وته کا ان ربي یې کین لفظ نو هغه چې کمنو پر اخر روزه اله را د فرض را صاحب شی راځي او څنګه یې زیات دخل کو نه چې کمنه غويږي نه او ما امورکم اهانت د دنیا پره را دنیا دنیا څخه کمنو آغا ده الله رب العزت نزد نیز کی دوک پوزیشن کې نه دا شپاغه ثرتا الله تاسو شي निर्देशन و ما عليكم ولا اولادكم نذی مالون استاسو نو ولاتاسو طاره درجه کې چې نیز کی تاسو له رحم منت په درجه کې منتلی شئ راځي نکول ماګر دا چې مان له عمل نه یعنی دا نیز کې ذریعے فولا کلام مداخله چې دې لاره باندې رو باندې راډبلا لوځدار نه چې کړی و هم فی الغروفات ایمینون او دیو کفا ملوکیو باش دا عذابنا او آقا که خان چی کوشش که پایاتون زمنگا که کمزوری کون که دیرا را چدا نافذ نیشی او اسلامی قانون را نیشی او لای کسی لازای موزورون دا خلق چیزی پس با عذاب که محادر کرشی و او آقا یکینا رب زمان چده میا پر آخی روزی آقا چالرا چی را دیو که خلو بندیان نو تنگیه دیرا اما انف حواغه چې له وی د سزنه په نو اغا الله چې نو درکې داږي بزاینور بل لاږي بزکې درکې چې څور کانه لاږي بز درکې حواغه لارو پرو وزرتم پاومه اورهم حواغه چې جمع کې الله دې لرا ایز زفرشتو ټولولا بیا وو وی فرشتو ته حواولا ایاكم پایدا فلک چې کوم نو ایاكم کاریاو بدن تاسو له دې باندې کې کولا خدای وو پاکه الله تو پاک دي ګنو ته مددگار زموږ علاوه ودینا بلکہ هم عبادت نه جن بلکہ دې عبادت کوو پیرانو اکثر هم به مؤمنو زیاد ودینا په ری باندې یقین کوو نن وان وو ګونه مری سنسا سوزنولا را ولا ذره نه نه په نه او ووای موږ اګه صنعتي دياته کړه جو کوذابنار اوسه کیذاب ډغراغه شتاو سکندرو درو نسبته درو کاغه تا زور نه بینکار قران رسول کالاچو ملوثلش دیتا <تصحة> وجدان اثاثتا تا کالاچو ملوثلش بدیبانیتونیم سافتا وقالوا وایی ما عزا اللہ رجل ندیدام کری صوڑے <تصحة> چہرہ دکی چھ بنگی تاثر و دارنا چھ بنگی که <تصحة> مشرانت تاثر وقالوا اوائیدی ما عزا اللہ افتو مفترا ندیدام کر جا دروب دزان جو فرشوی وقال اللہ زینہ وایی آکستان چھنکاری کردے حق تا حر کلعچ راجع دیتا ان نزل مگر یادر صاحب فما تنهمل کوتبن انی ور کړی دلارا دې کتابونه یادر شو نا دې ویلې غیلار اندی سره کو شریفانه فعللله فمار تنایہم قبلک انی میرا علی گله دیتا ثانہ مکه سکم سوګرونکې په شرخو پیغمبرومو نظر اغله فک ذلذینن سوته ذرو کړوا که سان من قبلین شککه دینو فما بلغهم اشاراماتنا او دې رسیدی دا او ثنی او شعرمان آتنا هم لصم ابرخی دولت طاقت و خوشعاله تا آتنا هم چوارکرد میو دیتا چنین دو سنی طاقت دولت خوشحاله که لصم ابرخی تا هم لا رسیدنی نو اغیل ما دو برا دولت و طاقت ورکردو چه اغا می سباکرنو دا نشم تباکرونه فکر ازدبو رسولی چه اغیل دروزن و گرن آغی پیغمبراندنا نسترنگش و می به بيان او توقا ترتيب له تبليغ قول ورتوا ان نمازكم لواحدا يقينا د تاسو نشيستونه وي خبري انت تقولوا ان متنا فرادا تاسو وګورئ کی الله تاسو کوم مزدوځایو یو ثم تفكروا بیا کوم نېږي کوو کی مال صاحب حکم جن جنا شنيستره مرګرستا سبحان مين جن سلاوان کو نه له دام غریرون کې اتاس له رحمت د عذاب څخه نه قول ورتوا ما تعلق من نو غارن تاسو نه په ما سال تکم اج غارن تاسو نه سمزدوري نو ه리스 تاسو شي جیب کی واچی مال مرکو نو ما مزدوري زما مگر با الله او هغه الله ر پارسوان غوا ورتوای نربی عبد بلاد یقین رب زما چده تا غ بیان تی رام الله الغیوب و ربتبان ورتو ور کار شوک ارا یط و ما یبد الباتل و ما یعيد او نشی شروع کول باطل معبود پیدایش لرا و ما یعید او نیاده کولیشی معبود باطل چیده باباگار درگاهونا را غین پیدایش پاول زد کولیشی او نی بیا کولیشی دوباره بیا کولیشی قولو ارتوها انزولن تو کزا خطا شن پا این نماز دو بیالا نفسی کزا خطا نوی قیلن گم رایز ما پا خلزان دا پا و بالی پا ما دی دیتو او کمالا نندلا فای ما یو هایلی فای ما یوی دارد و جناچ وی که ما تربز ما اینو سمیون قریب آغا اللہ دیو ریدون که خریب آنیز دی حالاو ترائید پزیو او کتالی نلوی پا آغا وقت کچدیوی ریگی پا وقت زن کدم که یا خبر که یا چکل پورتکی گی یا پا میدان محشر که فلاق فوتا نشتر اخلاف دیدل واغو قزو او بنی و لشده من مکان قریب دا غزانی نیز وقالوا اوایبا دی امن بیه من ایمان اوره کو دی باندې واندار اوتنا او دکم زنه ویدی لراس سلوال دی سلو ایمان د زایلرینا اوسنګ ویش دی لراس حاصل و دی ایمان د زایلرینا وقد كفروا به او یقینن انکار کول دی دی نا پخوا و یغذفون بالغیر او دیش کمنو مزار کینه دی دا پراند د لاسر کې وی و یغذفون بالغیر او دې څنګه لري مستل کې پښهشا مېم کانيبايت جالرينا یعنی د اخرت ته دنیا ته غټي راولي چوي موږ له ایمان او موږ له سشي ایمان او اخرت کې وی ایمان حاصلې ده نشي ایمان کوڅه کې حاصلې ده په دنیا کې واهيله ویناو و بينو عايشتو او په دبره اوستل شي د دې ترمنځ او د هغه څخه دې غواړي کما په لوي شيای لکچ کرښو چې کوم نو دې همل سره من قبل مخ په نوم کې نن دی د دېشي کانو په شاکي موري به قراره سوره الفاتح ماكي سوره ته نژوند کې درسونه زموږ هم د سوره فلقان په مخکي سورتي صورت ما الحمد لله او په دې کې الحمد لله اشاره دې خبره تا چې په قرآن مجید په آخري هیصې کې دوه خبری دي یو رد شفاعت تهري او بل مسله د قیامت مناسبت د مغز کی طرح مناسبت په مکنی نه د عوامله دلایل عقلیه مکنی نقلی او د دلایل عقلیه دعوت صورت تا ارد شرک دعا او فاربان د دلایل عقلیه هيڅ صفارشده الله نه لاو سشت نه نو حاجات کی صرف د یک کیو اج الله مدد شوای بل چا تر مدد شه موای پدې باندې پدې داوه باندې څنګه نو دلایل اقلیت ذکر کوي دلایل اقلیت څنګه نو پدې باندې ذکر کوي دولس دولس څنګه نو دلایل اقلیت اپ دې داوه باندې راوړي او ایجز د اعلی هو او د قران کریم مقام اپ میندز کې ذکر کوي الله مناسب صفات صرف یو ځکه او الله چپېدا کوم کې دا اسمان مې د زمره کې راځل ملایکه رسولان ګرځول کې پرېشتول راځي هغه پیغمبرانو ترا دي ولي نه انده وزر والا دوغو درې درې سلو سلو زياتې الله په پیدایش خلک هغه شراده وکي نبرکت پکې چي يقين الله له فارسبان قدرت والا یو دلिली وي خانه په کل شن والله ما يسته الا ول ا او پرانی دی الله <سؤال> خلق الانسان <سؤال> من تراب انا منشره بندون کې غیلره او ما يم سيك هاج یثارک مشر خوش کون کې دلاره منبادی پالت بندورو د الله انا ها الله د غروه حکمت والا یا یو حنا ته خلق او سرونه مت یا اس نعمت الله په پلو ځان نو من خالقین اشتر از کمنیو پیدا کون کې پیدا الله انا شروع زیر کتاب سلطنت برنا سامرازه تلایلو لا اله الا هو نشئنا في دالانا ويدي دلل کي دري خبري وي خالق الله دې او متصرف الله دې इनाम کوم کي سده الله دې لا اله الا هو فانك فكن كم ترى التوال شتاس و اي يكذبو بتسلي دهيني سبد دراوږي تا تا نشسته گما يا کي نن سبد دراو کړ شي وړي په او آغا اللہ تبا پسکلی جتول کارونا نولنمانی په دنیا او په شیطان دو کری اے خالکوش اقینن لوز دار بالکل کرا دو کذینی کی تاثر رضا جون مامولی او دو کذینی کی تاثر رضا جون مامولی او دو کذینی کی تاثر رضا اللہ نے دو کباس شیطان اقینن شیطان ساز دشمن دے فتا قضو و دو و مونی سے غلر رضا دشمن آئی باندی ان نوائیت چې حضب د اقینن دیرا بلیق چینکار کڑده دی کفرو چینکاری کڑده دی لهم عذابون شدید دیل دی لده چکندنه عذاب سخت او ها کسان چې مانی راول دی و صالحات او مل کینه لهم مغفره دی لده چکندنه بخناب حضم کبیر او جرلوی افو منزوینا زورنا دا چده دی شرکیاتو الاروان دی او بداعاتو الار داوتا شیطان خیست کردی دی نووی چه ځمږه اكيدون بالکل صحیح ده اگر کې شرکی وي او ځمږه اعماله بالکل صحیح ده صحیح ده اگر زمیدات وي بی. داوت شيطانم استاد ده اروض چې کنه نه شکړي دي خېستکړي دي نا فمن سینه له سوامله ا رسول چې خېستکړي هيستکړي وي د تا په اعمال له فراء حسن نو ویني دې له رخصه لکه بيدغت حسنوي فإنا الله ظلميسا الله رب الناس خطا چې راځو را را کی توفیق ور فی عاتل رچی راځو کی فلات صلیم شکالای مسرات وللار دی شيصا دی دای باندي دوجلا سوسونو نا سادی وونځي تسلی ډیر مخافو کنه ان الله بما اسنون یقینا الله کوه پاغوارش دی کی بلند لېخلی او الله او الله چې جنا غزاد په هر سره بیا چرالیږه باذن لرا پس سورو ساون مو چته چکنوریا دی پس وکناو نو بوذ منګادله را اله <سؤال> بلا د مېت او زموږ منګادله را څنګه را کلی وشته پای نه بلا ترا تاسو کوم په دې سرزمقه په پلو دو څوارنه د کرنګی را پورته کیدل بی بندلیله خپل اه سو چرازه کې دې عزت او الله تعالی افل لله عز الله الله رضی الله تول اله يصل الكلم الطيب اغه الله تخيږي خبر پاک دی کلمې پاک الله تخيږي او عمل صالح يرفعه اول عمل صالح چدنه کمل یعرفه قبلی الذی لرا الله برس قبلونک نشہ اول عمل صالح ہنے کمل چدنه یعرفه دی معنی اول عمل صالح ہنے کمل چدے تو عمل کو انکی لا یعنی عزت اللہ پر نے کمل پکئی ورکی ولا مالوا صال نكمل چې عمل کوم عمل کوم کله چې کوم نسکي او چته والذیناکسان يمکرون سیاته شاراي چې کومو تدبيرونه والله خلقكم او لا فیدا کری تازد فاورنا سممی نطفت بیاری اوسازکینا سمجا لکم از وادا بیا گرزولی تازد جوڑا جوڑا وما تاملو من امسا اوان نباری چکندن یوما دا ولا تزو اونی زہی ولا تزو اونی چکندن زہی اللہ بی علمی مگرداری پیلم دا اللہ کی اللہ بی علمی مگرداری دا اللہ کی وما یو امرو من موامرن او مړ نشي ور پوري چې کمنه شي او مور ور کلشي ویلا پلان کوسمینو موري او نه کومه کومول <سؤال> شي دا رو کتاب ماګرداري چې کمنه پلوه محفوظ کي او داري فلم دا الله <سؤال> کې ګرنداري په الله باندې آسان په ماي سويل بارا او ني دي برابر د دنیا بنا هاذ ازون فرات دا چې کمنه نه ايو چي نه فرات دا چې کمنه نو تريخ ته ازبون فرات دا چې کمنه نو ازبون خوف فراتون تن دماتا ام کده تن دماتا ام کده دائغن شرابو خی پاسانا تیرزن کدی چکمدنو بددو چې تیری وهاو داو داو ملحنو جا آج دا چکمدنو مالگین دو تریو وامین کولی ناو دا حالی اونات راو باسی تاسو لامنطوریا وخطا دا و تست اخرجن احلیتن تلو سونا راو باسی کالی چکمدنی تاسو حووینی بلانچون پا دیکش لون کی دو بو پښتو اجل له غوږو دا بار چې الټو وي تاسو نفذ الله الله نا ولکم تشکرون او کې دې تاسو قدر وکي یو له ځلې له پنا نه با د شپې لپاره پرسکي او لیل او نه با د شپې لپاره پښواشي او سحر شمس او القمر دین وره وګمای كله يجري لهال مصما هر یو دنيا روان دی نيټه زالکم <سؤال> الله <سؤال> ثمرات دلایلو زالکم الله دا تاسو اللهم الله رخص تاسو له الملك واګه لالو اختیار بل چاله اختیار نشته او اگسان چرابل ی تاسو من دونه به ذا الله نه ما يمیکونو من قتمیر هو سنلری یی کوم من قتمیر دا زری عمره قتمیر د اردو کی د پاسا د کجوري د اردو کی د پاسه چې نری سپینه پڑدوی راغی ته وي دې سپینه پڑدې چې کمنو وسنلری نه مين قتمیر دا غی چې کمنو پڑدې وسنلری ما لییکونه من کیتیل دا ولی ووي اولي د محله ذکر کرکي چې دا کجوه دا د شهکهن او دا اډو کې دا د او دا پرده دا د شهکه کافن نو سړی ويغاې کمو د خپل کاپن وواګار نه دی تا لهسته چې کمم وکړي د خپل کاپواار نه دی نو مع لکوونه من کیتیل او د ووي نه اوشته و, و شته این تا دون لا اسمو دعاكم کراب علی تاسو ناوری چهستاسو بلکل بلن ناوری دیس طرح وجدہ پیدا تیان سکینو این تا دون لا اسمو دعاكم دون دل گتانو بارکینو این تا دون اتاسو رانو علی ناوری ولو سمیعو او قواری مستجاو لکم قبل ولی سنیشی قیام القیامت ایک او براز قیامت اینکارو کی د شيرخ دا څونه دی چغې د سوي شير کوي په لاغه دې حکم اسلام خو بير هاغه خبر وني کی دا را په شان خبر او ان کی ذات بل الله د خوشاله دلونو څخه خبره وله اوس کوو ته د دنیا اخر کو خاصه مساعا محتاج الله تا او الله دې به فراوستای یا او تا ذکر کوي کچر تا کې دا الله نو ختم به تاسو اورا به ولې پیدائش نه و او نه دا الله باندې شکران ولا تزرو ازرتم اخرا او نشو چې تا ولې یو چې تا اونکه بوج دبل او کچه ته دراوو بلی یو درن بوج والا تلا حملها او خپل بوج تاسو ګراوو بلی لا احمل من حوشه نشیو جردک پوز پورتا کولی ده دنم آمولی وم اگر کدر آبال لشوه چکم دنو خواهند درشتی ولی نی خپل نکولی نی ني. یقینن یارای طاق کسانو لرا چی اخشان رب باوم چریکی ده خدربنا بلغیبی نازی ده پششا او بابندگی ده منزو او آقا چا جزان پاکتون یقینن ده پاکی ده باردان. اور اللہ دی ورتل مثالونو ذکر کې سالور فرمایا است علماء او برابر چې کوم ننبړي اڑاندو د دنکی او نتياري او نران ورزل ولل الحرور او نتي کوم د سوره ولل الحرور او نګرمی فرمایا است الله یا ولل امواد او ندي برابر ژوند دیو نمړو نمړو ژوند دی برابر او اورې دوکه او پیدرا کیډی تیز دې چانه وجوان دون زده داګه بابا پني سوان دی دا برابر او چا وداوی چې لکه دا مړي لک تیز دون له تیز یو ان الله اسمه امیہ شا الله وریا ورچا تا چې را دیو کی او مان تې مسمن دل قبر اور تن شاور او لا غچا د قبرونو کی اور دا گئے بابا او دابو مجیانې وتو څو له او اورول شي امانتو امس ممن فی القبور آو نیتو او رو انکی آگا چاہتا چی خبرونو کیوی انانتو اللہ نذیر نیتو مگر چکم دنو یا رو انکی انہا ارسلنہ کا انتا ازام نشی انار انہا ارسلنہ کا بلحق بشینو و نذیران یا کننہ لگر میں تال اور اپا حق باندی خوشالی او رو انکی او رو انکی او مگر ترشیدی پائی کی رو انکی وایا کذب کا کزن پت درو کی تا تن یقینا دروژن کړي چې وا کسان چې مخ کې دینو راغري دې تا پیغمبرانه دې په صافو دې روان دي و بظوری او سیفو باندې او کتابو مخارو دامن وره کسان چې کار کړو نو دل سرا کې شوازاب ميلسم ديل پای دې ګر دینه کړي چې یقینا الله را وري د باران نباران راوبات سم پرې سرا دې وی شدل بدل دینګونه او ده غرونو ناجده دون توتی دی سپینی و همرون سپین ماربل و همرون آسره مختلفون الوانو آج ادل بدل دی رنگونه ای کس ما کس ماربل روزینه او طور دینه تک کارغه بشانده تک تول ماربل بگیمی و او دن خلقونه او دواب او ده او د سارونا مختلفون الوانو ادل بدل دی رنگونه پیدا کل يقنا يريد الله لبنجان الآخنا العلماء آقا كثان شغير قوية في القرآن في سنت شغير قرآن في سنت باني قوية في يريد أو شغير الله صفتون و تمالومي نو آغا شغير قوية يقنا يريد الله نعلم فويا داد الله يريدون إن الله الله رزورة وروا د ممدانو سیتونونه دي کرکي چې هغ نوی داله کتاب کاابندې کې دمانزه وا خوقوممی مه دقناوم او لې د هغېنا چې ورکړ میديله را پکټ او په خاربان دی یارژونه دجارهته لنتهور د ی می لري د داسې دا دا سو دا چې غخواوان نه ده چې نه تبا کېږي دیوه پو مور هم تا چې پورول کېدي راره پدي ای د او منف دی او فضل کدي لړهته لا فضلله لانه اغالارې په خوونکېقدردان او کسان چووہ اوہ اینا <متنی> ایلے کتاب او اینا ایلے کا او آغا چوہ اکڑ میں تاتی دی <متنی> کتاب نانو کو الحق اغد بلکل حق اشتیات که ام کتا آغا چھوڑان دیتی ان الله حق یقین اللہ قربن دیان دی خامتا خبردار اولی دن کے سمع اور رسم کتاب چارچ اللہ قرآن ورکتا دی بیا وقام بیان ورکتی قرآن لراعی کسانو تا استغفینا من عبادنا الله چما ما قولو بندیانو که یو یو خوک کھڑو ازدائیو یو اللہ رب رضیت قرآن تا ندی که نوالے ومنهم ظالمون لنفسی نزن دین آغیی کمی که اون کی دقل زاندی قرآن ازدائیو که عمل پیوکو خلا کچات بیان ومنهم اوزن دین آغیی مختصر چه دا آغیی در میان دی ازدائیو که عمل پیوکو ساسی نزدی خوابشا دیکسو مکو بیانو مکو ومنهم سابق او زمينه دې نه چې کمندونو پلان دې کیدونکو دې نه کوتا چې درم کو عمل پی مو کو او عالم ته قران څه کو ته قران رسول باذن الله ټول دنیا کې ګورا دا غریبانو ته دې تا و چې کمندونو وږي او ټول دنیا کې ګورا چې څو قران بیانین هغه وا چې قران دیم اولاد پنځپریاله پندای شاګرد دي دا غریبانو باندې دا ځای کینا په لته کمندونو ولا بند ورزي یو دروخ کوي کل نه بل د روې زه کوي خله پهخورآ نه شي پو کولهوره بل چالهخواه لاړو نه شي او به د خپله باېسه شي کلک شي دا خپله پهقرآ باې پو کوه شي نه داوي ومن هم سا قومبل خیررات ب الله او ځېنا سا قومبل خیررات توار کوونکې نکو ته بزن الله پاجازه دا الله باندې <تصفيق> سره کوم بل خیرات باذن الله. ذلک هو الفضل الكبير دارت کمر فضل لوی جنات وه یې دخولونه باغونه دامه چې د نکی کې و دې تایو فلونه بیا من الصايره خسته کوله بشنی په دې کې مل الصايره منذاب من باغ باغ غن رسو درو د منغلورو او جامید دی په دې کې د رخموی دیو الحمدلله شکر دې الله غې ذاترا الحزن چې ختمې کې زمونږ نغم یاکین اندراب زمان دے خام خواب رحم کی قدردان آغازات احل نادار المقامہ سرادن دے کرومنگا پور دے پاتے کے دوتا من فضلی دے فضل خلنا لائم اصنا فیانا سب نبر اسیگی منتبدی کے سستڑے والے اور نبر اسیگی منتال لغوب آغا دا مذبوستڑے والے آغا کسان چینکار اکڑے اندیلہ دے ورد دوزا لائم اصنا فیموتو فیستلو <سؤال> فینیشی کولی چی مردار چی امریشی او سفک بناکرشی دیدین دا عذاب دا اللہ نا دا عذاب دو زفنه دا کرنگی سزار کم هری و ناشکرتان و هم یستری خونه فیادی و رمباری و بازی چیلی و بکیوی وارا باز منگا آخری نانا عمل منگا عباسا چعمل کنیک بیداغی نا چکن عمل چم بکو دنیا کې جواب اولی عمر بنو در کردسو اوارم نواب میر کم ایا عمر بن یننس کې قبل شو غ جا چې قبله و کومون نظیر او راغلی او تا انکه اون کې نه اوس کوي فمالظالی مینی مینسیر شتظمال لريیسې سمیم دادي دلیل عالی الغیب بهله دی یا ینان لا پهکې پ فټ په خ پهپټ سوالو دسم کې یا غا د په پراز د سنوبان دی الله د غ زات چېګ زولي تاسو پاتې فمن كفر بالله وكفره جاء انكار وكون قدعان او بال <سؤال> كفرت ولاذ الكافرين <سؤال> كفرهم ان وبزياده كافرانو لکفرت پوری ضرب دی باندې او نزیاده کافرانو لکفرت پوری ضرب دی مگر غصاب او نزیاده کافرانو لکفرت مگر شتاوان ورته د دین راوړی اور آیت خبر وا خپل شریکان باندې هغه چې فلي زالانه علاوه او قیما ته سپېلا کړې نه پسمکه کې رسمکه نام یاد یې لري سره پاسمانو کې یا ور خپل می دې لري کتاب د دې په صاحب د لله غنه یې سن نشته کې ظالمان د دې د ذنصرات تشدونکي نن الله هم څو سماد ولسم د دې یقین الله ټینګډې د اسمانو څخه شو نو خو دې جوړ کوونکی ور انزاله کو کوږي این هم سکا من نشی ٹنگا ولدیل را ایس یو سن من بعدی پلد خوضا ولد اللہ نا یا من بعدی علاوہ دا اللہ نا احنا رکانا حلیما غفورا یقین اللہ صبرناک خوب خون کے ذات و اقسمو باللہ جاہد ایمانہم دی قسمونا کئی پا اللہ وانی پاک قسمونا سراشی دیتی یرون کے لئے کوننا آدامن اہدلومم و خام خاشی و دیدیر پسما نیو داگر دلونا ا کالا چوتہ راول کرا غنہ शिवाय نه کړي لمر نفرض دواجه تا او استقبار دا متبر <متحدث> کرن پس مکه کی او چل جوړول بعد مکرونا باد فلاہی قل مکر سیئ او نراچا په رکی ناکارا مکر مگر د کون کو پسې چې رافرض خلاف کم مکر جوړای نا واستاه خلاف راتويږي حال ان درونا انتظار نکیل لا سنت اولین ماګل طریقو ته خوانو ولن تجلسن عن سنت الله الى تبديل او بنو ممي طريق ذا الله رب العدل ولن تجلسن عن سنت الله الى تحويل او بنو ممي شکمنو طریق ذا الله رب العدل واين گريږي بسمغه کینو دي ګوري کنا چې سرنګ شوانځم دای کسانو چې مکه دينو وقان وشد قو او دی وسخت طاقت کې وما الله او ندي الله چې کمزوري کې الله پاسمان کې او نه پس مګکه کې يقينا الله دې قوتوالا دې ولي الله ته باقي وره والو اقص الله کوي ولي الله رب رزق خلقلا دا وجدا غنا چې کړیو ما سره کا له یې فورن یې ولي نو نبی فاتح پر اسماک باندې علا زاره یا مشال دې اسماک من دابته دې اس کې ژوند سر ورسو کې الله دې راته دې مقرره چې کار راښینې ته درې نیو کې نه الله راکوله باندې باندې